Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Subahal khair, ayuhal mushahidun al kiram, ay nama kunyum. Kaifah halukum ulyam? Asa antakunu fil khair wa afiyah. Ana Maria Kiftiah, masruroh jid dan bila fi hadal bernamaj, fi hadal bernamaj sanadrus allohu al lahirbiyah maan. Selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun anda berada. Bagaimana kabar anda pagi hari ini? Semoga pemirsa semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya, Maria Kiftia, dapat menemani pagi anda pada hari ini. Dan pemirsa, seperti biasa, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam acara pembelajaran Bahasa Arab. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah Istizkar as Kartini. Yaitu, tepat sekali dengan momentum hari ini, yaitu peringatan Hari Kartini. Aywa ayyuhal musyahidun al-kiram wala tansa anna fi hadhal bernamaj nu'ti lakum fursah liljawab anil as'ilah minal ustad shamsul arifin. Izan iza kana hunaka may yastati' ijaba soal Tفضل بالاتصال بنا الى التلفزيون في الرقم الموجود امامكم على الشاشه Pemirsa jangan lupa bahawa pada acara ini kami nanti juga akan memberikan kesempatan bagi pemirsa semua untuk berinteraksi secara langsung yaitu dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ustaz Syamsul Arifin jadi siap-siap pemirsa saksikan terus acara pembelajaran bahasa Arab siapkan Uh, pulpen dan juga kertas Anda untuk mencatat semua yang akan disampaikan oleh Ustaz kita pada hari ini Dan seperti biasa pemirsa pada pagi hari ini kita telah ditemani oleh dua orang guru kita Yang pertama yaitu adalah uh, Ibu Profesor Dr. Amani Lubis Assalamualaikum Ustazah Kaifahalut ya Ustazah Ya temanya hari ini sangat tepat ya Ustazah ya dengan tepat tanggal 21 April oh, ya, ya peringatan uh, Hari Kartini. Hari Kartini. Mungkin adik-adik di rumah sudah siap-siap pakai baju adat nih. Dan uh, selain ada Ustazah Amani, kita juga telah ditemani oleh Ustaz Syamsul Arifin MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, bagaimana Ustaz? Pertanyaan-pertanyaan hari ini? Ya, sudah siap sedikit ya, ustaz ya. Masih berkaitan pertanyaannya dengan uh, nahwu atau masih berkaitan dengan fragmen nanti ustaz. Oh, fragmen, kita selalu fragmen ya. Selalu fragmen ya, ya ustaz. Cuma ya. ada rambu-rambu yang mesti diperhatikan. Wah, ada rambu-rambunya ya. <laughs> Baiklah pemirsa, mungkin pemirsa semua sudah tidak sabar untuk menyaksikan pelajaran kita pada pagi hari ini. Uh, tapi sebelum kita menyaksikan pelajaran kita pada pagi hari ini, Sanasma ilahilah watil Quran, al-laziz sayyidluha 'abdul Razik, wali ahina 'abdul Razik, fal ya tafdil mashkura. Allahu min al بسم الله الرحمن الرحيم وإل أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء طُقْنُطُنُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ ٱللَّهُ هَوَّنَ عَلَيْهِمُ ٱلْإِثْمَ وَيَأْذُوقُكُمْ أَسَارَةً فَأَذُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد اتينا موسى ولا قد اتينا موسى كتابا وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفقلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فَفَرِيقًا كَلَّبَتٌ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا ظُلْفٍ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ صدق الله العظيم Terima kasih Pemirsa TVRI masih bersama kami dalam acara pembelajaran Bahasa Arab. Qayyib bina nushahid ad-dars walil ustazah ad-dukturah amani lubis fal tata fadol Silakan Silahkan Ustazah. Syukran Maria. Nushahidina al-kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ata'aballah sabahakum. Ahlan bikum fi dars liaum. Ta'alim al-lughal arabiyah di televisi Republik Indonesia. Mushahidinah, سوف نسترجع معا بعض الكلمات والعبارات من الاسبوع الماضي, ثم بعد ذلك نتعلم معا ونشاهد الدرس Pemirsa, senang berjumpa Anda pagi kali ini dan uh, mudah-mudahan tetap semangat belajar bahasa Arab dan uh, Kali ini kita sebagai, sebagaimana biasa akan mengulang beberapa kata yang sudah minggu lalu disampaikan Kemudian ada pelajaran baru dan ada dialog baru Mari saksikan caption yang pertama ini Qalla yaqillu qilla Artinya eh, sedikit ya Qalla yaqillu qilla Kemudian di bawahnya ada la <tik> taqill Ahamiyatu Razaka Yarzuk Rizq Al-Ghidha At-Tayyib Lalu yang paling bawah As-Sihah At-Tamah Selanjutnya Makhluk Ada bentuk jamaknya pemirsa Bentuk jamaknya makhlukat selanjutnya asyara yushiru isyara ila yang di bawahnya ada lahwa kemudian dua kata terakhir al makulat artinya makanan al mashrobat artinya minuman ya berikut ini amil amil artinya uh, pekerja <tuh> ya, jantuk jamaknya adalah Awamil Ya, Selanjutnya ada kata Taga Yatga Tugyan Kemudian Al-Khudrawat Al-Samarat Al-Ibil Ya, tentu pemirsa Beberapa kata tersebut Sudah kita dengar Minggu yang lalu dan temanya adalah tentang makanan yang baik Almakulat At-Tayibah Nah pemirsa sekarang kita akan uh, memperkenalkan beberapa kata baru Peringatan tentang uh, hari Kartini Sebagaimana tadi ada uh, apa informasi bahwa hari ini memang tanggal 21 April Dan kita semua memperingati hari Kartini Dan kita ingat kembali perjuangan-perjuangannya Pemirsa, mari kita saksikan beberapa kata yang nanti akan memandu kita kepada pelajaran yang baru. Silahkan perhatikan captionnya. Yang pertama adalah, Ziyyitaklidi. Ziyyitaklidi artinya pakaian tradisional. Zikra maulidis sayyidah kartini. Peringatan, hari lahirnya ibu kartini itu ungkapannya ada empat kata tersebut di baris kedua zikra Maulidus Sayyidah Kartini selanjutnya sirah zatiyah yang artinya uh, riwayat hidup ya berikutnya adalah ruh ruh artinya roh ya atau arwah bahasa Indonesia atau jiwa ya kemudian al kifah al kifah artinya perjuangan dan juga upaya-upaya eh, yang sudah dilakukan oleh Ibu Kartini, itu kita namakan al-kifah, perjuangan. Selanjutnya, pemirsa, ada kata, ini kata kerja, ihtafala yahtafilu ihtifal, artinya memperingati. ya Ihtafala, memperingati bentuk masa lampau, kemudian masa kininya, bentuk mubari'anya yahtafilu, dan bentuk kata bendanya atau masdar ihtifal Selanjutnya pemirsa Harara yuharriru tahrir Artinya membebaskan harrara. ya Harara bentuk masa lampau Kemudian yuharriru masa kini Dan masa eh, Maksud kami Bentuk kata bendanya adalah tahrir Artinya pembebasan Ya dan selanjutnya tahrirun nisa, tahrirun nisa artinya pembebasan wanita, ya atau emansipasi wanita, ini tahrirun nisa, ya ini yang diperjuangkan oleh Ibu Kartini Kemudian dua kata di bawahnya berkait dengan hal yang sama artinya pahlawan, ada pahlawan laki-laki dan pahlawan perempuan, pahlawan laki-laki diungkap dengan batal Batalun dan bentuk jamaknya Abetal Dan selanjutnya Batalah Artinya pejuang Perempuan Bentuk jamaknya adalah Batalat Ya Itu tadi pemirsa Kata-kata yang nanti kita akan dengar pada dialog Yang akan dibawakan oleh adik-adik Nanti Selanjutnya ada beberapa kata lagi Saya ingin memperkenalkannya kepada anda Pertama, Wulida Yuladu, wiladah, wulidah artinya lahir. Dalam masa lampau, kemudian masa kini, yuladu, kemudian wiladah artinya eh, kelahiran bentuk kata benda. Selanjutnya, balagha, yabluhu, buluh. Ya, itu artinya sampai bentuk masa lampau, masa kini, dan kata benda selanjutnya yang di baris ketiga atama yutimu itmam artinya menyelesaikan ya nanti kita akan lihat bersama pada dialog yang kita dengar nanti selanjutnya qafas zahabi qafas zahabi qafas pemirsa artinya uh, sangkar ya sangkar zahabi emas jadi sangkar emas Uh, di dalam kisah perjuangan Kartini Kita lihat bahwa dia hidup di sangkar emas Nah inilah ungkapannya dalam bahasa Arab Kafazun Zahabiyun Sangkar emas Baris yang terakhir pemirsa Al-Juhud Al-Jabbarah Al-Juhud itu bentuk kata benda jamak Mufradnya adalah Juhd ya, Al-Juhud artinya upaya-upaya atau usaha perjuangan juga Al-Jabbarah sifatnya Sifat yang artinya uh, Sangat hebat sekali Al-Juhud Al-Jabbarah artinya perjuangan yang keras Yang sangat hebat Nah itu pemirsa tadi Beberapa ungkapan Serta kata-kata yang kita akan saksikan Pada dialog uh, Ada Fauzia Fadli dan juga Mamduh Mari kita saksikan dialognya Tafad balu. السلام oh, عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ام مده كيف الحال الحمد لله انا بخير يا فوزيه اه فوزيه تبسون زين تقليديا لك برنامج خاص اليوم نعم اليوم يوم ذكرى مولد السيده كانتيني اه صحيح يا ام مده نحن الان في 12 من ابريل ونحتفل بذكرى Lishabab wa lishababat al-Indonesia Subhanallah Hakikatan Ana nasitu anna liyawm Yawma zikr maulid al-Sayyidah Kartini Liannaha Min al-batwalat al-Indonesia Al-ma'arufah Di tahririn nisa Hau ta'rif siyid wa zafiyah Di Sayyidah Kartini Taba'an ya Wulidat hiya Fi l عام 1879 بعد أن بلو عمرها سبع سنوات درست في مدرسة هولندية ولكن بعد أن أتمت دراستها كأنها طائر في قفص ذهبي لأن أسرتها منعتها من مواصلة دراستها. كيف حدث ذلك؟ ذلك لأن الأسرة <تصفيق> Hai nadin kan, nas mukta masikah bertaklid kahdimah? Hai tulah ibadinah bertarbiyah wat taqlim fil madrasah limnisa. Litalik ya Fozia, fahyah fakat ambarat amma khutrah fil baliha berisai rasa'il ila solidyatihal fil Holanda. Maza kata bab fitil karosa'il lehuti? Ah, hia ambarat anjamii amaliha li tahhirin nisa fil biladina. لترقيات شأنهن كما كانت مع... النيسة في البلاد المتقدمة وقالت في إحدى رسائلها حياتنا ستكون سعيدة إذا رأينا في زلوماتي نورا. فبناء على تلك الرسائل العظيمة يا فوزية، فأوصي سد مطرساه في سمرанг، مطرساه كرتيني في أولي مرح. ايوه كلامك صحيح معلش. فرجعت أسعى إلى كرتيني إلى رحمة الله. في عام الفٍ وتسع مئة وهي في الخامس والعشرين من عمرها فاليوم يحتفل الشعب الإندونيسي بذكرى مولدها استذكارا لجهودها الجبارة لجهودها الجبارة بتحرير النساء من الفيود والظلمات <تصفيق> آه ما أجمع لك يا فاطلي هذا زي التقليدي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 Ihda al-batalat al-Indonesia di Tahrir al-mar'ah <Gülüyor> Pemirsa itu tadi uh, Dialog ya, telah kita saksikan Mereka lancar juga ya, bahasa Arabnya Bahkan adik Fadli itu Juga lancar Dan pakaiannya bagus tadi Az-Zayy <gülüyor> al-Taklidi al Az-Zayy al al-Taklidi artinya pakaian tradisional Tradisional Jawa ya Yang tadi kita saksikan Dan uh, Uh, kalau saya ungkap tadi sedikit bahwa mereka uh, Fadli mau memperingati hari Kartini Lalu uh, apa, Fadli uh, menanyakan kepada Mamduah Apa uh, riwayat hidup dari Kartini Lalu diceritakan oleh Mamduah Nah pemirsa saya ingin bertanya dalam bahasa Arab Mengenai Hewar tadi Mari pertanyaan, pertanyaan pertama Hari ini lofadli program khas Hari ini lofadli program khas apakah hari ini Fadli akan memperingati uh, apa punya acara khusus program khas acara khusus ya tadi kita saksikan bahawa uh, dalam rangka Hari Kartini Fadli berpakaian pakaian tradisional tadi Naam Jawabannya tentu naam Pemirsa tadi sudah lihat juga ya Naam Li fadli bernamaj khas Al-yaum Yang kedua Madhalikal bernamaj Acara apa itu? Madhalikal bernamaj Jawabannya adalah Al-ihtifal Bidhikra maulidis sayyidah Kartini ya memperingati hari kelahiran Kartini. Ibu Kartini, Asy Syahidah Kartini artinya Ibu Kartini. Selanjutnya ma'azzi alladhi labasahu fadli. Ya, tadi ditanya fadli pakai baju apa? Azzi tadi pakaiannya. Pakaian. Ada kata-kata lain yang artinya juga pakaian bisa libs bisa melbas bisa uh, dan ada kata-kata lainnya rida juga artinya pakaian namun yang biasa digunakan untuk uh, pakaian nasional atau pakaian tradisional adalah az-zayy az at-taqlidi ya ma az-zayy allazi labisahu fadli ini jawabannya az-zayy allazi labisahu fadli huwa zayy taqlidi Ya zi taklidi artinya uh, el, pakaian tradisional Selanjutnya pemirsa Man hiya as kartini Siapa ibu kartini Jawabannya adalah Ya tentu pemirsa juga bisa menjawab tadi ya Dari yang kita dengar Dan beberapa kata yang sudah pemirsa tadi ingat-ingat uh, Hiya Min al-batalat al-Indonesiyat al-ma'rufah si harakit tahrir an-nisa atau bitahrir an-nisa Artinya bahawa dia adalah salah satu pahlawan wanita terkenal. yang terkenal dalam pembebasan wanita Ya itu tadi agak panjang jawabannya namun mudah sekali Al-batalat al-Indonesiyat artinya pejuang-pejuang Indonesia, perempuan Ya, tahrir an-nisa artinya pembebasan wanita. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Hal darasat Asyidda Kartini fil madrasah al-Indonesia? Apakah Ibu Kartini belajar di sekolah Indonesia? Kita lihat dalam sejarah bukan begitu ya? La, lakin darasat Asyidda Kartini fi madrasah Hollandia. Jawabannya tentu dia belajar di sekolah Belanda Selanjutnya Mata wulidat as Kartini Kapan lahir? Ibu Kartini Ada tanggalnya tadi ya, kita juga kenal dalam bahasa Indonesia Bagaimana pengucapannya dalam bahasa Arab? Wulidat as-sayidah Kartini Ibu Kartini lahir ya, Kata kerjanya ada di depan pemirsa karena memang struktur kata bahasa Arab kata kerja bisa di depan. Ya, wulidat Asyidah Kartini fi 21 April 1879. Ya, itu pengucapan tahunnya tadi. 21 April 1879. Pertanyaan selanjutnya, fi ayi Tufiyat As-Sayyidah Kartini Kapan Wafat As-Sayyidah Kartini Ya Tufiyat As-Sayyidah Kartini Am Alfu Tesea'mi'ah Wa Arba'ah Miladi Nah itu tadi wafatnya tahun 1904 Ada pertanyaan terakhir Sekarang pemirsa Limadha bi Bidhikra maulidha. Mengapa kita memperingati hari kelahirannya? Ya, ini sudah langsung diberikan jawabannya juga. <tik> Nahtafilu bizikra maulidha iztiskaran li juhudiha aljabbara fi tahririn nisa' min alquyud wadzulumat. Ya, pemirsa itu tadi beberapa pertanyaan serta jawabannya sebagai pemantapan untuk Dialog yang sudah kita dengar tadi Nah lebih lagi untuk Mendalami materi hari ini Mari kita dengarkan Penjelasan pendalaman materi Serta ada beberapa uh, Kaedah yang akan Diungkap oleh Bapak dokter Syamsul Alifin Ya silahkan Ustaz Baik, masyarakat Ustaz Fadat Ayu masyarakat Nafas Al-Taraqib Al-Asasiyah Al-Mujudha Fi Al-Hiwar Amirsa, kita mencoba membahas lebih lanjut Materi Hiwar yang tadi kita sama-sama dengar Yang dipraktekkan oleh Mamdu, Fauziah dan Fadli nah, Tadi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Amani Mereka melakonkan dengan baik sekali Terima kasih Al ya. Pemirsa pekan lalu Dua pekan lalu dan pekan lalu Kita bicara tentang sifat mausuf uh, Hari ini Kita masih bicara tentang sifat Tapi bentuknya lain Pekan lalu begini Kuna kasyaiun la takillu aham miyatuhu Kuna kasyaiun la takillu aham miyatuhu Iyakul muslim at'imah ahallah al-islam Quranil ayatun tubayyin wal halal wal haram nakhtaru gidaan taksul fihi al-vitaminat ya ringkasannya begini lihat Shayun menjadi manut, kemudian la taqillu aham dan seterusnya itu sebagai na'at jumlah hmm. kita masih ingat kalimat setelah atau jumlah setelah isim nakiroh itu sifat. Syai'un la taqilluh ahammiyatuhu. At'imah hal islam. Ayatun tubayyunul halal wal haram. Ayat yang menjelaskan. Gida'an taksurufil vitaminat. Makanan yang banyak vitaminnya. Nah begitu. Yang banyak vitaminnya. Nah itu. Pekan lalu. Hari ini. Uh, kita bahas masih sifat mengusap, tapi bentuknya lain. Ya, Taufilus al Indonesia, bila kita mau lihat Syedakarti ni, ini maulidihat kita ambil dari dialog tadi sebenarnya. Shambu al Indonesia, had azzi at taklidi Yunani bukanya fadli. Ini kata-kata Mamdo tadi di akhir pembicaraan, had azzi taqli di Yunasi Bukaya Fadli. Kemudian hal ta'rif sirah zatiyah Li Sayeda Kartini, ini nanti kata-kata Fadli nanya kepada Mamdo, hal ta'rif sirah zatiyah, ada sirah zatiyah Li Sayeda Kartini. Dia minal batolat al-indonesia al-ma'rufa bitahririn nisa'. Ah ini juga kita temukan dalam dialog tadi. Darosat Asy-Sayyidah Kartini Fimadrosa Hulandia, Madrosa Hulandia. Nah, sejarahnya begini, pemirsa. Tadi ada kata sabun, lepas Indonesia, Digabung menjadi asabu al Indonesia. Jadi dua kata ini isim sebenarnya, bukan sifat, tetapi dipaksa menjadi sifat maka harus ada kompensasi. Kompensasinya dengan memberikan iaknisbah ya pada kata yang kedua, Indonesia menjadi Indonesia. Nah, dia mengikuti syab sampai tumbar kar maka indonesia nah, itu kata lain ziyun taqliriyun jadi taklid taklridun taklridin dari kata taklid taklid itu bukan sifat tapi dipaksa jadi sifat maka harus ada kompensasi menambah ya nisbah azzayyu at taqliriy sirah siratun dengan kata zatun Asiratu al-zatiyah. Nah, begitu. Kata Abtol. Dengan kata Indonesia. Ini saya nama negara. Kemudian Abtol itu pahlawan. Sebagaimana dijelaskan Bu Amani tadi. Maka jadinya. Al-Abtolu al-Indonesiyun. Nah, Al-Abtolu al-Indonesiyun. Kemudian kata Madrasah. Hmm, Kamu saya ada. Hmm. Kata Madrasah juga begitu Madrasatun dengan Hulanda Hulanda itu Belanda uh, Al madrasatu al hulandiyah nah, Jadi Ini dengan menambah Ya Yang disebut dengan ya nisbah Dengan ketentuan Huruf sebelum ya di kasroh Di kasroh nah, Huruf sebelum ya itu di kasroh Saya kira cukup jelas Pemirsa, kita masuk ke tadribat. Antadribat dan ini eh, silakan Anda yang sudah tidak sabar untuk masuk eh, ke line kami untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Akmil al-jumal al-atiyah bi ikhtiyaril kalimatil munasibah. Akmil al-jumal al-atiyah bi ikhtiyaril kalimat al-munasibah. Iya. Akmil, ini kata perintah al-jumal al-atiyah. Akhmil. Hmm. sudah mulai masuk. Sempurnakan kalimat-kalimat berikut ini bi kalimat al-munas. Baik. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, pangentakan lim. Ai Ibn. ibnuh. Ai Baik, al-nasal ibnuh. <laughs> Aha, ai nakunta ibnuh. Lah, gibdan <laughs> Wah ibnu eh, lama ini, benar -benar ini ada si makasar. Oh, makasar tayep ada masalan. Tayep aliyom ashab alinduinsi bidik ramal di di sana kartini. Anda tak pernah saya tahu. Aliyom ah ha? iktifalun yathafilu yatamianguna ia ada beberapa pilihan mana kata yang tepat untuk menyempurnakan kalimat berikut ini. Mmm ada ihtifal, ah ada ihtifal, ada yahtafil, ada yajtami'una, ada yajma'u. Mmm ihtifal mungkin. Oh, ihtifal. Al-yawma ihtifalun, enggak ada? Asyambo Al-Indonesia bi'zikra Maulidul Syekhda Kartini. Ah, coba Pak Ibnu kita cek kepada oh, tadi yang mengatakan ini. Eh oh, Coba Pak itu. Jawabannya Pak Ibnu di mana? <coughs> Saya kalau jawabannya kurang dengar apa? Oh kurang dengar. Eh, tadi istivalon. Ya, Istival, ya. ya. Kalau saya miliknya tepat yahtafilu. Yahtafilu, yahtafilu. Fauzia sama yahtafilu. Pak Ibnu ini kata narasumber kita ini katanya yahtafilu. <laughs> <laughs> ya yahtafilu pak. Ya ini istivalu itu bentuk isim ya bentuk kata. Itu ashambu berharokat lemah. Berarti dia fa'il hmm. nah, oh, yeah, yeah. ya, ya. Ah jadi al ya ah betul. Yahtafilu ya. Betul. Ya, ya, ya, ya, ya. ya. ya, betul. Oke, okay, terima kasih Pak Ibnu. Ah, dan afan. Baik, ada soal sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, saudara Nasya. Mm. Ada Assalamualaikum. Belum ada suara Nasiya mamduh Anna Eh hmm, putus Anna Yaum zikra maulidi sayyida kartini hmm. Nasiya mamduh Anna Yaum zikra maulidi sayyida kartini Ada yauman Ada al-ayyama Ada al-yauma Ada yauma hmm. hmm. Yauman al-ayyama Al-yauma yauma nama didn... Fauzia Ah Assalamualaikum Assalamualaikum Tayeb Assalamualaikum Ah malim taklim Zainal Abidin Rahim bin Tayeb ikhtar badal kalimat litakmil hadhihi jumla Mara idh tatakallam anaha Naam yang menguh anna al-yawma Yaum zikra Maulid Sayyidah Kartini. Hmm. Nasya mamduh, "Anna al-yauma yaum zikra Maulid Sayyidah Kartini." Nah. Baik. Bagus sekali. Zikran. Ah, Aban, terima hmm. kasih, Pak. Pemirsa, kita lihat Nastakhir al-Sayyidah Kartini al-Jabbarah fi tahrir nisa' min al-quyud wa zulmat. Hmm. Assalamualaikum. Daib. Assalamualaikum Assalamualaikum Ya tidak ada suara Nastalkir Ada kata juhuda Ada najaha Ada tariha Ada maharata Pemirsa mana kata yang lebih tepat Untuk melengkapi kalimat berikut ini Nastalkir Kalau mamduh Nah, lebih tepatnya Bapak uh, Juhuda Juhuda Nasadkir ya, Juhuda, juhuda Al-Sayyidah Kartini Al-Jabbaro Fi Tahrir, tahrir Nisa Minal Quyud Wa Durman Fawziah? Hmm. Sama. Sama Fadli? Sama, Sama. Hmm. Ini yang sedang oh, <laughs> Memperbaiki belangkonnya uh, Posisi belangkonnya yang rupanya <laughs> hmm. Pemirsa ini Fadli ini Uh, paling pagi memperingati Hari Kartini, karena teman-temannya masih tidur, dia sudah pakai uh, <laughs> uh, pakaian tradisional Jogja ini, Jogja. Tapi yang betul, Juhutah. Pemirsa, lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi, mana mungkin kalim? Pekerjaan mana Hakim di Bandung? Baik, alasan-alasan Baik, ekstari evalu keman? Lepas, kemudian, Assyidah Kartini fil Hadi 22 April 1879. Wala dat, tawal dat. Assyidah Kartini fil Hadi 22 April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 Bagus sekali Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-khamis labisa fadli ziyan بمناسبه zikra maulidis sayyid al-qartini. Baik, asalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, menim takalim. Khafitasaudin. Ma'sum dari Klaten. Oh, Ma'sum dari Klaten. Ahlan wa sahlan. Ah, coba Apolloma suaranya, ah, Pak. Bisa di Safadlis taklidia. Heeh. Mutu münatsab dikro Maulidussyaid Kartini. La hmm. bisafadli zaiyan taklidiyan bi münasabati dikro Maulidussyaid Kartini. Taklidiyan. Ah, bagus. Jadi artinya fadli mengenakan pakaian, pakaian tradisional, tradisional. Berkaitan dengan pada kesempatan hari memperingati, memperingati hari, hari lahirnya Hari kar lahirnya Kartini Baik, bagus sekali, terima kasih pak Terima kasih <tik> Afwan Pemirsa, ada bentuk lain Ratif al-kalimat al-atiah Lita kuna jumalan mufidah Nah ini kata-kata yang tidak beraturan Kita susun menjadi kalimat Yang sempurna Baik, Assalamualaikum Baik, menentang kalimat Al-Mutakalima? Habibah. Habibah. Baik, aina Habibah? Aina, aina, ya Habibah? Depok. Depok. Baik. Baik, rati bih, hadihi, al-kalimat. Kartini, bimunasabati, yahtafilu, al-Sya'bu, al-Indonesi, bidikru, maulid, as syaidah Hmm. Maulidilah, Maulid dah, nama ke Maulid, maulid dah. Da. <laughs> Baik. Right. Menyusun ini bagaimana menjadi kalimat sempurna? Kata-kata ini juga kita temu. Ya, tafilu? Tafilu satu inisi. Naam. Lima empat empat. Nah, bimunatsabati bi'tikra Maulid Sayyid Kartini. Baik, bagus sekali. Kita lihat cek ini. Hmm, jawabannya ada di layar. Sama-sama. Terima kasih, Habibah. Yahtabil Sa'bul Indonesia bimunatsaba dedekra Maulid Maulida. Unam yang benar Maulidi ya, bukan Maulida itu salah eh, harakat. Bimikra Maulidi Sayyid Kartini. Baik. Assani Pemirsa silakan aziz atakli di tamaman fadli haza yunasi buka ini tadi kata kata mamduh kata kata mamduh coba kita susun aziz atakli di tamaman fadli haza yunasi buka iya mungkin Maria mau mencoba. Hah? Mau boleh mencoba? Boleh coba. Ah, dia ditampilkan lagi. Nah, ini dia. Ya, Fabli. Dan uh, Aldi. Ini kan, tadi cerita kan. Oh, gitu. Halo, Aldi. Aldi atfakdiu yunatsib ka taman. <laughs> Wah, bagus sekali. Pemirsa sudah diserobot sama pembawa acara. <laughs> Ya, hatersi tak keri, Yunus ibu kata mamanya Fatlin. Saya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Malam tak takalim Abu Malang. Abu Malang. Tapi pahalan salahnya Abu Nizam. Nah, coba kita susun bagaimana menjadi kalimat yang bisa dipahami orang banyak. Ram. Imam Darif Zatiyah Ia Kartini Hal Siro Li Sayyidah Ya Mamdu Hal hmm, Tahrifu Siro Ta Zatiyah Li Sayyidah Kartini Sempurna <laughs> Ya Mamdu Atau Apa? Bagus sekali, Pak Tom. Hmm Terima kasih. Pekan depan kita tunggu panitom. Bisa. Iya, <laughs> insyaallah. <soalnya, soalnya>, <laughs> ya, dengan tadi iya mamdunya di awal boleh juga atau di di belakang seperti ini ya, sama saja. Lain. Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Ustaz. Naam, menentakalin. Anak uwang min Bekasi. Awal min Bekasi, tayyib alhamdulillah. Tayyib. Mina albatolat fi tahrir an-nisa. Iya. Al-Indonesiyat, Al-Ma'rufah Al-Nisa Naam Al-Nisa Al-Nisa indonesia Al-Nisa nah. wu-Indonesia Al-Ma'rufah di al-Batolati Al-Ma'rufah di al-Batolati Ya minna minatahrir iya oh, <laughs> <laughs> <laughs> yeah, bagus, bagus ini ada usaha untuk ada perlawanan namanya. <laughs> oh, terputus. Maaf eh, Mungkin penelpon berikutnya mau ah terputus. <coughs> Coba uh, tadi bagaimana jawaban Mam tuh? Ah iya, jawabannya hiyal batalat alindonesiat alma'rufah. Bertahariri nisa. Hmm ada yang ter. Ah <laughs> ya. <yeah>. Dia minal batolat al Indonesia al Ma'arufah bertaharir nisa. Hmm Fauzia. Iya. Iya. Jadi <laughs> gimana? Dia minal batalat al Indonesia al Ma'arufah bertaharir nisa. Hmm ya ini dia. Dia minal batalat al Indonesia al Ma'arufah bertaharir nisa. Dia termasuk pahlawan wanita Indonesia yang terkenal dengan emansipasi wanita. Nah, itu. Laib al pemirsa, silakan masuk. Kanat Kartini fi madrasah Hollandia tadrusu as ini lebih jelas ini kelihatannya. Kanat Kartini fi madrasah Hollandia Dah duduk so assalamualaikum mm. as assalamualaikum baik mana muka kelim mana muka hello enam masakan l luar walik ism l hello masak ism masak ah baik rotip ni Kanat Kartini fi madrasah Ulandiyah Tadrus Al-Sayyidah Hmm Retip hadir kalimat Ditakuna jumlah mufidah Nah Kanat Tadrus Al-Sayyidah Kartini Nah Kanat Sayyidah Kartini Semua Tadrus Tadrus Di Madras Di Madrasa Fi Fi Madrasa Iya Bagus Bagus sekali Kita lihat jawabannya Kanat Sayyidah Kartini Tadrus Fi Madrasa Hulandia Kanat Tadrus Pemirsa Ada Kanat ada... Kemudian nyambung dengan Fi Madrasa Artinya pernah Eh, Ibu Kartini pernah belajar di sekolah Belanda, begitu artinya. Kan Sayyidah Kartini tadrusu Di madrasah Hollandia. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Sadisan dai al-mutakallim. Audi al men kutibandu. Oh, ibandai, wabasallam. Selamat pagi. Baik, asyidah, asyidah thair fi Zabin Kana ka Kana ka Maksud Kana Salah harokat itu Kana ka Kartini Kofasin Apa itu Guru Mandur Gu Guru Mandur Maksud uh, Ente baik Anjul uh, Tilbat Nams Ta'ir Fi Zahabi Kana ta'ir Fi Kofasin Zahabi Kana ka Kartini Kofas Aid ya, ayat. Baik, ulangi lagi. Asyidah Kartini. Nama. Sana. laisa kana, ka'anna ka Anna. Oh, ke Anna atau Si Komas yang dah Ah, coba hampir hampir. Hampir. Jawab Fauzia gimana? ka'anna Anna Kartini. Hmm, ke ka Anna Kartini. To thairun fi qafazin zabi. Fi qafazin Nah itu yang ah. <coughs> <coughs> Afwan, terima kasih, terima kasih. Jadi kaanna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti ini pemirsa, kaanna Sayyidah Kartini thairun fi qafazin zabi. Seolah-olah Ibu Kartini itu bagaikan burung di sangkar emas. Tadi sudah dijelaskan. Iya, pemirsa, ada bagian lain. Assalamualaikum Assalamu'alaikum Waalaikumsalam ta. Taib, mana minta kalim? Abu Dillah Abu Dila. taib Aina ya Abu Ana Hana Amin, wabak Inbogor, taib Ahlan wa sallam Kawin jumalan mufiratan minal kalimatil atiyah Bentuknya lain Bagian Pak Abdillah Membuat kalimat sempurna dari kata yang kita uh, Tampilkan Zee taqliri Coba buat kalimat sempurna Dari kata Zee taqliri Zee taqliri Hmm Oh, iya. Oh. Ya, zi taklidi Buat kalimat sempurna dari kata-kata Zi taklidi -kata. Terserah gimana Yang penting ada kata itu ah, Terputus terputus Coba uh, Mamduh Bantu pengetahuan tadi. Boleh. Set. Ah boleh. Gimana? Kata-kata z taklidi. Ah ya fadli, ada z atau kli tamaman. Ah ya fadli, ada z taklidi diunasi tamaman. Nah itu seperti itu contoh ya. Bisa dalam redaksi lain. Itu hanya contoh. <tuh> ya pemirsa ah, masih ada. Oh tidak ada. Oh demikian ini tadi pemirsa. Hari ini kita mengawali Kita paling awal memperingati hari Kartini Melalui pelajaran bahasa Arab Jadi tepat sekali Hari ini kita memperingati hari Kartini Melalui dialog tadi nah, Dalam dialog tadi uh, uh, Mamdu datang Kemudian, oh melihat Fadli sedang dirapikan oleh kakaknya Tadi mungkin belangkonnya yang kurang Masih miring-miring gitu kan Terus kerisnya juga naruknya tadi itu masih kurang tepat di Tiba-tiba Mamdu datang Nah Kok pakai baju begini? <laughs> apa tadi kata-kata yang terakhir pertama? Mamdo bilang apa tadi? Terbeszian oh. taklidian. Ah, Terbeszian taklidian. Kamu pakai okay. mengenakan pakaian Malu, tradisional. Tadi, nah, ada acara khusus gitu nah, ya, tadi ya? Proses itu. Fadli bilang apa tadi tu? Naham Aliyoma Yau Mudik Kro Maulidis Syaikh Dakarini. Ah itu dia Fali tadi menjawab begitu. Naham Aliyoma Yau Mudik Kro Maulidis Syaikh Dakarini. Ia hari ini hari peringatan eh, lahirnya ibu Kartini. Pemirsa Habis waktu kita eh, serahkan kepada <coughs> masih ibu anda oh, Maria. Terima kasih. Wa natal takun suka dinsallah. Selamat malam. Syukran Ustaz Syamsul Arifin wa Syukran Ila Ustazah Amani Lubis Syukran Ya Mamduh, Wa Fadli Wa Fawziah Mudah-mudahan minggu depan kita dapat berjumpa kembali Amin Fajib Ayyuhal Musyahidun Al-Qiram Kod Intaha Darsunal Yaum Ana Maria Kiftiyah wa jami'il mas'ulin fi hadzal barnamaj nashkurukum syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa mushahadatikum wa sanaltaqi insyaallah fil usbu'il qadim bidarsil jadid Pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam bersama kami dan kita sudah berada di penghujung acara. Saya Maria Kiftiah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Anda dan kita jumpa lagi minggu depan dengan pelajaran dan juga tentunya dengan fragmen yang baru. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.